металевою сіткою жарівку ледь освічувало гнітючу місцину. Затхлий запах та відчуття сирості обліпляли зі всіх сторін смердючою пилиною. Монотонне капання погано закрученого крану на фоні увімкненого радіо підсилювало враження, що всі присутні з цікавістю дивляться на новоприбулого і навмисне не подають звуків. Та нового для себе Слобода нічого не бачив. Лише сім пар зацікавлених очей що в притул розглядали його з ніг до голови. Не встиг Слобода щось сказати, як зліва від його голови відкрилась кормушка. Так називається спеціальне квадратне віконечко у дверях камери, через яке затриманим дають пайку хліба і передачі від близьких людей. Яковенко отримуй хліб, сало, печиво, цукерки, ковбаса, сік, деруни. Чоловік років 35-ти миттєво підбіг до дверей, і розгублено забрав подарунки. Поки молодик порався коло дворей камери, бородатий чоловік, що сидів на крайніх нижніх нарах, вбраний у все чорне, як на траурі, з посмішкою заговорив хриплим голосом «Куда фарт, дай кабанчик!» «Да ти фартовий, бродяга! Как звать тебе? Откуда сам будеш?» Звернувся він до слободи. Назар повернув голову до чоловіка, що говорив з яскраво вираженим кавказьким акцентом Слободама меня Львивский, а я надар Сухумский, меня мусора на гастролях в вашем оперном театре взяли. У нас это называется спустился с гор за солью на свою голову, засмеялся стыха старый грузин. Как у вас говорят, панство, продолжил Вин, так вот, я это панство две недели в центре щипал. У вас ведь не верни, Саша, Клондайк.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 Народ у вас темный, жадный, завистливый. По одному так ничего, а соберутся в кучу вай-вай, хуже кавказцев. Просто село, ну ничего. Я уже шесть пасок гуляю, а это уже срок. Пора и хозяину показаться, чтоб не забывал собака. Человек засмеялся и с густой рудой бороды девывся зверячий оскал.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 «А ти – олень, Ігорка!» Такої бабі алименты не платил», груз... – сказал грузин. «Мне б такую бабу, я в зоні такі дела делал. Когда тебя сволі греють, сидеть легче». Назар не сів за стіл. Він став і неспішно перейшов на найближчі нари. Поки усі з апетитом їли розкладені Ігорком на столі жировиська,